La Roma ai rânduit. Doamne, așa cum mintea în capul omului ai așezat, tot așa, prin Sfântul Apostol Andrei, dorul celor din tâi chemați ne-ai dat. Doamne, tare ca piatra din Iaspis, Safir, Halcedon, Smarald, Sardonyx, Sardiu, Hrisolit, Beril, Topaz, Hrizopaz, Hiacint și Ametist, Dorul și credința apostolilor ai arătat. Doamne, așa cum pe pietrele credinței și dorul apostolilor, temeliile cetății tale ai așezat, tot așa mărgăritarele credinței noastre în mâna ta cu dor le adunat. Doamne, așa cum pe apostolul Petru, în marea îndoielii. Cu mâna dorului și aripa credinței l-ai ridicat, tot așa pentru puțina noastră credință, cu boli, foame, războaie, cu tremure, ne-ai cercetat. Doamne, când trupul ca o floare în țerna a căzut, îngerul tău, cu margaritarul credinței, drumul spre cer cu aripi de dor l-a făcut. Doamne, când sub piatra Credinței. Mânia, mândria, lăcomia, desânarea, zgârcenia, invidia, lenea, a nimicit, în grădina sufletului, mila, curăția, blândețea, cumpătarea, răbdare, smerenia, ca niște arbori de dor ne-au înflorit. Doamne, așa cum pe Apostolul Petru, pentru smerenia dorului, cu iubire l ai iertat, fiindcă de trei ori de tine s-a lepădat. Tot așa pe noi, fiindcă te-am iubit, de lepădarea de la Ortodoxie ne ferit. Doamne, așa cum prin lipsa credinței, ispita în Iuda și în Iudei a intrat, când ca ucenici ai satanii te-au trădat, tot așa după măsura credinței, care adevărul și viața prin dor și Ortodoxie numai aleșilor tăi le-ai arătat. Lacrima credinței, Doamne. Fă din mintea, inima și ființa noastră altar pentru Tatăl Ceresc, biserică pentru Fiul cel iubit și visterie pentru Duhul Sfânt, pentru ca să te slujim cu râvnă, cu lacrima de dor a rugăciunii harice, pentru ca semn ai dat credința și smerenia care rodesc sfințenia.